Він не міг забути свого ганебного минулого, свого потурчення, свого тяжкого гріха перед братами-невольниками. З другого боку кішки Саміла виступали його товариші по неволі – Марко Рудий, колишній суддя військовий, і Мусій Грач, колишній військовий сурмач. Був там і верткий орлянин, і донський козак Онисимко, перед якого йшла його бідолиця дружина, що десь на морі недалеко від палаючої кафи. Так гірко оплакувала пережитого в неволі синка свого халілька-татарча. «Дивіться, дивіться!» – почалося в Юрбі. «Он запорожець несе на руках якусь дівчинку». «Ах! Та яка ж вона маленька! Він такий велетень! Та це, мабуть, його дочка, яка гарненька!» «Ні, вона не схожа на нього!» О, ва, то що з того! Без нього жінка привела!» «Та це полоняночка, бранка, татарочка!» Велетень Хома, чуючи ці відгуки про свою татарочку, ніжно гладив її по голівці, а старий Небаба бурчав у своїй сиві вуса, що не можна запалити люльки близько церква. «О, Грицю, присвята покрово!» — із стогоном вигукнув хтось у натовпі. Сірокий Грицько, що йшов разом із своїм товаришем бровастим Юхимом, здригнувся, наче опарений, і тривожно озернувся на юрбу. Там якась дівчина дуже засмагла з довгим ціпком і торбинкою за плечима, ставши навколішки, простягала руки чи то до найближчої церкви, чи то до сірого Грицька. Той рвучко вийшов з рядів свого кореня Одарю, це ти серце, я, Грицю, я. Запорожець обняв дівчину, що пригорнулася до нього без слів і тільки плакала. Раптом позаду них пролунав чийсь хвильований голос. А мене не впізнаєш, доню? Дівчина відвела руки від молодого запорожця, вся залита гарячим рум'янцем і радісними сльозами, що заїскрилися на загорілих щоках. Перед нею стояв високий, сухотлявий чоловік з яскравим сріблом у густих понурих вусах, чи то татарин, чи то турок. Таке було на ньому кумедне, не козацьке вбрання. «Не впізнаєш батька?» — повторив незнайомий. «Голос цей ніби й по знаку дівчині, і в очі знайомі, де вона їх бачила» згадала, вона бачила ці очі ще маленькою дівчинкою. Вона лежала у своїй колисочці, яка висіла біля ліжка старої бабусі. І бабуся колихала ту колисочку і співала про котика та про сон, що ходить по вулиці в білій сороці. І от над нею, над маленькою дівчинкою, схиляється хтось вусатий, та добрий такий, та ласкавий, і очі добрі, ласкаві. Із тих очей капнули на неї, на дівчинку, дві сльози. «Це був татко», як уже потім казала бабуся. «Татко, котрий після смерті її матері туги пішов на запорожжя та там і загинув». «Тату, та це ж ви!» «Я, доню Голубко, я!» І дівчина з криком кинулася на шию незнайомому. «Тату, татуню мій, та ви ж іще живі! Живий, моє серденько, живий, Голубко! Таточку, ріднесенький, як вас Бог врятував?» Врятував, доненько-голубонько, врятував Бог милосердний та оцей козак молоденький, і він показав на сірокого Грицька, що стояв червоний як рак. То це він врятував батька своєї одарочки, і перед ним постає та жахлива ніч, коли підпалена козаками з усіх боків кафа, горіла, як велетенська свіча, червоною загравою освітлюючи ген далеко і гори, і море. Серед гуготіння і тріскоту пожежі Серед нелюдського голосіння і розпачу, та дикого козацького галасу, крику і прокльонів, він раптом виразно чує, як звідкись із підземелля серед палаючих будівель хтось гукає. «Помагай, Боже, козакам, помоліться, браться, за душі бідних невольників, однесіть від нас уклін на Україну, на тихі води і на ясній зорі, де край веселий, де мир хрещений». Він оглядається із подивом, і острохом, і бачать освітлене загравою віконце під землі, а з того віконця із залізними гратами визирають худі, виснажені обличчя невольників, оброслих бородами. Боже, та це ж козаки! Колись братику козаки, а тепер невольники. І Ігрецько вмить розбивають уремні двері, і звідти, брязкаючи кайданами, виходять в'язні, цілують його і плачуть, і моляться. А кафа горить, кафа палає, «А як ти потрапила сюди, доню, зострога?» «Я, тату, прийшла до печерських угодників помолитися за... за Грицька?» – усміхнувся батько. «А старі ще живі? Живенькі ще і дідусь, і бабуся, слава Богу!» Їхні голоси заглушив Гомін Юрби, яка вітала Сагайдачного. Недалеко від Софійського собору, на Майдані біля Золотих Воріт...